Не допустити, аби з дубівною бачився. Їдучи тепер отак, крок за кроком, Він роздумував про дівчат. Як воно скінчиться? Настку мусить брати? Вже й посватав її. Що з Тетяною буде? Він ще сам не знає. Дедалі по другій Богородиці, його весілля з насткою. А вона ще нічого не знає. Старостів вижидає. Вже давно її бачив. Щоправда, він кілька разів виїздить сюди по той, то якось так останнім часом складалося, що коли вона виходила в ліс, він був при роботі. Коли ж знову їздив він у неділю, крадьком проти неї мати її в хаті потребувала, а вона не приходила. От і розминалися по волі їх дороги, дарма що любилися. Та Господь знає, чи не на добре воно все так, хоча вона йому мила-мила, і яка вже мила, та дарма. Але бачитися, вони побачаться, хоч Настка і противна тому. Одначе тим, що він дав слово Насті до неї більше ніколи не виходити, він не дуже журиться. Що буде, то буде, а любити можна. Настку ж він бере, а Тетяна? Тетяна? Повторив, допитуючися, якийсь внутрішній голос. Що пригадуває йому, чи не наш чин голос, Та тут і вмовк. Що він з нею зробить? Дві сватати годі. Нехай тепер зроблять обі лад між собою, Коли так уже склалося. Настка нехай зробить. Вона так казала. Вона вигадлива, на все раду знає. Вона його любить. Про туркиню знає, нехай тепер робить. Убита не об'є її. Що він тут поможе? Здійме бучу? Дівчата всі однакові, Бо лиха причиняється. А відтак плачуть і голови засушують. Що йому з них? Добре може. Грісь, споважнівши зітхнув. Яке його добро, що двох нараз любить? Стільки його добра, що з Туркиною був у лісі, як у раю, що його любила щиро, Та чи довго то було? Ось нараз настка стала між них, І, мов, все закам'яніло, Настав кінець. І добра настка, і щиро для нього, ліпше він не знає. І не те, щоб уже немила йому стала, а він полюбив Туркиню. Ні, Дубівна в душу влізла і забути не годен. Але тепер, що він з нею зробить? З матір'ю її? Іваниха Дубиха не жартує, «Коби хоч не побачитися, наборзі до себе сміхнутися, легше стало б серцю, щоб вже там і не було, а так, а далі?» «Що далі?» – спитав себе і не знаходив відповіді. «Далі якось воно вже буде», – казала мудра настка. «Вона красна і багачка, віддасться без тебе. Що тобі журитися?» І справді, що йому журитися? І дівчат є розум, нехай журяться самі. І вони любили, Тетяна також любила. Чого тепер сховалася? Дізналася про його веселі з насткою? Може, і дізналася? Ой, туркіне моя пташко, яке в тебе серце? І їдучи отак, роздумуючи над собою, дівчатами, та минаючи знайомі місця